Мартин Кара Сумерк спускався з дерев і стелився долом, поволі остуджуючи кам'яниці і бруківку. З гір долітали перші подихи вітерця. Вони то шмигали у вулички, то спурхували до гори і гралися флюгерами, розливаючи їхнє поскрипування над площею. Вулички вилюдніли, і Бумблякевич, вийшовши з ратуші, не відразу й виловив очима якусь похмуру постать у крислатому капелюсі й довгому до п'ят плащі, що стояла до нього спиною. Вочевидь, то була та сама проява, яка нещодавно душилася сміхом, вийшовши з 48-го кабінету. Але зараз чоловік застиг, задерши голову і вдивляючись у шпилі замку, що стриміли понад соснами. «Сірі вайлуваті оболоки валандалися понад шпилями, а шпилі росли, вростали у небо, і то зникали, то випірнали з густої сизі». Бумблякевич наблизився і сказав, «Пробачте, чоловік знервовано смикнувся, мов би його заскочили за чимось непотребним і гріховним, і опустив голову. На його худорлявому обличчі з маленькими чорними вусиками полохко світили великі очі. Куди й подівся похмурий вигляд?» Чи не могли б ви мені? Звичайно, міг би. Я шукаю корчму, в якій можна було б заночувати. Ви майже біля неї. Бачите гусака на шильді. Вона таки зветься під золотим гусаком. Хоча, як на мене, то це худший ржавий гусак. Дуже вам вдячний. До ваших послуг. Здалека до нас? Ммм, зам'явся Бумблякевич, вибираючи між сміттяркою, морем борщів та Львовом, і таки вибрав останнє. Самого Львова? Ти бага. Так, хочу потрапити до замку, кажуть, там цікавий архів. Невже й до Львова докотилося про наш замок? Мають укласти генеалогічне дерево наших королівських родів, а в замку знаходяться всі необхідні матеріали. Чоловік якось дивно оглянув Бумблякевича, мов той торочив несосвітенні речі, а по хвилі запитав. І ви збираєтеся спинитися в цій корчмі? Лише на ніч, добираючись сюди, я потрапив у кораблетрощу. Як? «Як ви сказали? – засвітив зуби в усмішці чоловік. – У корабле трощу?» Бомблякевич збагнув, що ляпнув щось не те, але відступати було нікуди. «Ну, корабель наш розбився на морі. Я щойно звідти». «З моря? – уже просто вирічив очі чоловік. – Про яке море ви говорите? Де в Галичині море?» Певно, хотіли сте сказати, що пливли через Дністер? Це буває. Той паром уже двічі перевертався. Ну-ну, і що далі? Усі мої речі і гроші пропали. Так, я і підозрював. Коли чоловік падає в річку, то має дуже простий вибір – рятувати або речі, або себе. І тепер ви сподіваєтесь заночувати у Майера? За Богу вам заплатить? У мене в кишенях порожньо, але я назву й одне ім'я – Одне ім'я. Чоловік уже виразно хпив і це справляло йому втіху. Одне ім'я. Чому не два, або три, або десять? Бомблякевича це роздратувало. Ви глузуєте з мене? Ніскільки. Просто я знаю Майера. за зламаного шеляга ладен людину в цюпу запроторити, а ви кажете ім'я. Та хоч би ви послалися на самого найяснішого цісаря Франца Йосифа, то і тоді не дістали б навіть пінки на пиві. Добре, може посилання на цісаря й не дасть нічого, але ім'я княгині фон Шруботяг мусить справити враження». Чоловік пирснув сміхом та так, що аж захлиснувся, і мусив відкашлюватися, продовжуючи спазматично заходитися од наглих веселощів. «Цього для Бумблякевича було вже забагато». І він, повернувшись на каблуку, рішуче подався до корчми. У просторій залі над столами, що мало не вгиналися від кухлів і п'ястуків, лунав густий гомін щонайменше на трьох мовах – українською, польською і німецькою. Поміж столами снували дві дівчини з кухлями у широких квітчастих спідницях та шнурованих блюсках. «Слухаю, пана!» Десь із боку вигулькнула кругла фігура чи то адміністратора, чи то шинкаря. «Це ви будете, пан Майер?» «Слухаю, пана». «Я прибув зі Львова, вас попереджали?» «Ніхто мене не попереджав, але слухаю, пана». «Усі витрати погоджено». «Ага, ага. Нічого я такого не чув». «Я збираюся відвідати замок завтра, а нині мені треба переночувати». «Пані княгиня фон Шруботяг казала, що дасть вам знати». «А, пані княгиня», – перепитав Майер, і в очах його блиснуло щось глузливе. «Так, – втішився Бумлякевич. ви її знаєте, правда? А як же, а як же? Хто би не знав пані княгині фонш роботях, Але тоді вам не сюди». «А куди?» «Не сюди. Зараз поясню». Бумлякевич помітив, що до їхньої розмови з цікавістю прислухаються присутні. Гомін втих, і навіть сам Майер, що слово став обмінюватися з ними поглядами, так наче б потребував підтримки. Та коли діло дійшло до княгині, у кожного на обличчі об'явилася вичікувальна посмішка. «Підете вгору по вулиці», – пояснював він, – а посмішки поступово росли та росли. «А коли вулиця поверне наліво, то й ви повернете. А там ще метрів двадцять і зелений брама. Запам'ятаєте?» В залі уже лунав одвертий сміх. «Зелений брама з вирізаним серцем. Отуди й постукаєте». Бумблякевич грешно подякував, потиснув пухку долоню пана майра і вийшов з корчми, відчуваючи, як від голосного реготу за спиною червонюють у нього щоки і пітніє чоло. Ну що? спитав чоловік, що, як виявилося, терпляче очікував його на вулиці. Бумблякевич переповів свою розмову, і чоловік знову почав мало не гикати з осміху. Чого це ви, не знав, чи злитися, чи собі сміятися? А знаєте, куди вас послав той вошобийця? Куди ж? «Та не куди ж, як божевільні. Не скуровий син, га?» «Тьфу! Але ж ви, як по правді, саме на такого виглядаєте, що звідти втік. Спочатку мололи мені про море і кораблитрощу, а під кінець спімнули княгиню, котра ще років тому зо двадцять як загинула. А син її! Та ж сином загинула! Карета зірвалася в урвище, звідтоді в їхньому замку замешкали привиди». «Привиди? Але ж мені було сказано, що там тепер монастир». Монастир привидів. Щоночі там запалюється світло і служиться меса. Лунають музика і спів. Ніхто туди не важиться йти. Через те ваш намір, власне, і скидається на намір божевільного». Бумблякевич відчув, як земля розходиться йому під ногами. Куди він потрапив? «О, Мальволандо, Мальволандо, куди ще мене заведе твій слід?» «Ну, що ж, не пропадати вам», – сказав чоловік. «Усе одно зараз кінців не знайдете. Ходімо краще до мене, переночуєте, а там буде видно». «Справді?» – втішився. «То ви мене за божевільного не маєте?» «Ні, бо я сам божевільний», – і розсміявся. «Я поет. Мартин Кара. Гарно». Це моє псевдо. Крім того, я є видавцем газети «Відчевий дзвін». Там, опріч всякої всячини, є й мої вірші. Їх, щоправда, ніхто не читає, але це мене мало обходить. Я пишу для майбутніх поколінь. Зате саму газету, як не дивно, розкуповують. Лають, але купують. Я там декому перця в дупу сиплю. Підозрюю, що вони її здебільше розкуповують, щоб у народ не йшла. А що ж народ? Ваш дзвін його спонукає до дії? «Народ спить. Нікому нама діла, ані до ближнього, ані до проблем нашого міста. Кожен живе сам у собі, а влада цим користає». Вони спинилися біля хатини, що одним боком грузла в землю і заросла густою бузиною. Її сумний вигляд був би ще сумнішим, якби не померки. «У вас був землетрус?» – поцікавився Бумлякевич. «Чому був?» – засміявся Мартин. «Тут мешкає землетрус, і це я. Я стрясаю, сеньке місто». Штовхнув розхитані зі щелинами двері, і обоє опинилися у клубах пари. Бумлякевич сміливо ступив крок уперед, але враз аж підскочив, бо з-під ноги раптом пролунав такий вереск, що мурашки по спині побігли. «Цить капосне!» – гримнув Мартин. Тепер, коли очі вже звиклися, Бумлякевич побачив, що вони опинилися водночас і в кухні, і в покої, бо тут були і піч, і ліжка, і корито з білизною, і безліч баняків. У кутку біля печі поралася молода жінка в засмальцьованій сукні. Дешеві панчохи посповзали з ніг, оголюючи білі, жилаві литки. Однією рукою щось бовтала в банячку, а другої притримувала халат на грудях, що при кожному русі розхилявся. Поява незнайомця викликала у неї роздратування, якого вона не приховувала. На підлозі вовтузилося щонайменше восьмеро напівголих, замурзаних до безнадії дітлахів на одного з яких і наступив наш герой. Посеред хати на добовому столі красувалася домовина, пофарбована у якийсь дивацький колір, а вздовж бережка бігли ще й візеруночки. У домовині, склавши на грудях воскові долоні, застигла покійниця. Під столом лежало Віко, а в ньому сиділо троє дітей і вдавало, що пливуть по морю. Бумблякевич перехрестився. «Не було чорної фарби», – пояснив господар, – «то я на помаранчевої пофарбував». «Так навіть веселіше». «Ну, можете визутися. Нате вам капці, бо меште ваші геть заталяпані». «Ану, моя кізучко», – звернувся до жінки, – «візьми оці шкарбуни та випуцуй». «Ой, що ви», – знітився Бумблікевич, перевзуваючись. «Не мала я роботи», – буркнула господиня. «Добрий вечір», – сказав Бомблякевич, нагадавши, що забув привітатися. «Ти мені тут не потякай багато», – підвищив голос Мартин. «Сказав вичисти, значить вичисти. Давай їсти. Де бдеш їв? Місце звільни. Оце інша розмова. А ну, е, як вас? Що, Бумлякевич? Беріться, пане Бумлякевичу, за той край, а я за цей, та пересунемо цю домовину на бік». «Ви тут збираєтеся вечеряти?» Одетеріло показав на стіл спокійницею. «А що такого? Все одно іншого столу нема. Чого тут комизитись?» Бумблякевич послухався, труну було відсунуто, і таким чином звільнилася половина столу. Жінка застелила пожмаканий обрус, який ще пам'ятав, мабуть, ліпші часи, і поставила макітру з варениками, а поруч дві кварти кислого молока. Що-що, а вареник і бомблякевич ладен був уплітати і на цвинтарі. Двічі його не довелося просити. І, захопившись цим заняттям, не відразу і второпав, яка чудесія починає творитися. Раптом відчув, як котрись обурений до глибини начинки вареник стає упоперек поперек горла. А ті, що їх раніше відправив до шлунка, наче почали радитися, чи не повернутися їм назад, бо пролунало загрозливе бурчання, і всі вони враз ожили». Завмер і дивився, як з домовини звісилася кістлява рука і, попоравшись у макітрі, потягла за вуха кілька нещасних вареників. Бомблякевич спробував щось сказати, натомість видобулося якесь чудне квакання. Вареники рішуче вертали назад. Мусив залити їх кисляком, а потім заковтнути повітря. «Що з вами ще роздивувався Мартин?» Тю, а ще до зачарованого замку зібрався. З домовини знову звісилася рука. «Дай бабусі виделку!» – гукнув господар. «А ви їжте, не бійтеся, це непокійниця, це наша бабуся. У нас просто ліжок катма, дітлахів наплодилося, як курчат, от вони в домовині й дрімають». А, «А чого вона на столі? Щоб діти не заважали!» Тож такі бузовіри. А труну я сам витисав. Років п'ять тому, коли бабуся зібралися вмирати. Та вони потім чогось передумали. твердий і горішок. Бабусина рука з виделкою снувала туди й сюди, а Бумлікевич мимохідь снував за нею поглядом, доки Мартин не труснув за плече. Аго, кажу ж вам, це найживіша бабуся з усіх бабусь, яких вам будь-коли доводилося бачити. Повечері Мартин сказав. Ну що? Тепер гайда до мого кабінету. І, помітивши здивований погляд, продекламував. Ніколи не буде поетом той, в кого нема кабінету. Кабінет містився на піддащі. Тут біля невеличкого круглого віконця стояв широкий стіл, геть завалений паперами. Поруч – два крісла і шафа з книжками. Під протилежною стіною лежав застелений рядном сінник із подушкою. Аки ж. гукнув поет, і з купи паперів, мов ошпарений, чкурнув кіт. От сідайте коло столу і спробуйте моєї наливочки. Бумблякевич відсьорбнув вишнівки і тільки тепер усвідомив, що в хаті немає електрики. І внизу, і тут на горі блимали гасові лямпи. Незвичайна вірність старосвітським звичаєм в одежі і побуті викликали подив. Чому ви сказали, що ніхто не важиться відвідати замок? Ну. По-перше, такої потреби відвідувати його взагалі не виникає. Кому хочеться пертися на таку високу гору, бо з нетрями дертися кущами терену, ризикуючи зламати собі карк? І головне, задля чого? Щоб нічого не побачити? Адже духи невидимі. Старий запущений замок, пліснява, мох, павутина, кажани, миші, ящірки, гадюки, брррр. Як на мене, ваш намір просто безглуздий. А так, між нами, то... «Хто вас вирядив на цю, скажімо так, експедицію?» «Княгиня фон Шроботяг». «Що? Ви жартуєте? Адже я вам казав, що вона сином загинула ще 20 літ тому. Можливо, одначе я її бачив недалі, як позавчора. І її сина теж. Може, ми розмовляємо просто про різних людей? Але це виключено. На них обірвався річ Шроботягів. То мусили бути хіба якісь пройдисвіти? Дивно». «Та зрештою, ось погляньте, в мене є календар з їхнім некрологом. Тут є їхні світлини». Бумблякевич побачив книжку з написом «Календар Галицький на рік 1893». І відчув, як усе у нього всередині обвалюється, кришиться, осипається. І ось він уже сидів порожній, мов діжка. гу заголов у загулов дійсці, потахло. Коли ж глянув на портрети матері і сина – Ледве стримався, щоб не скрикнути. Упізнав їх. То були княгиня і син. Вчора з ним розмовляв. А 1893-го вони вже були мертві. Може, він розмовляв з їхніми духами? З духами, що мешкають на сміттярці? Цілком можливо, але загинули вони, як казав Мартин, 20 років тому. Як же це? Мартине, ви пробачте моє дурне запитання. Який нині рік?» Мартин подивився на Бомблякевича, як дивляться на дідуся, який позбувся розуму. Але було в цьому погляді і співчуття. «У порядку, можете зі мною не кримпуватися. Видно, пережилися якийсь струс. Щодо року, то нині маємо 1913 «Якби небо розкололося і явилися херовими, щоб звістувати суд Божий...» то й тоді Бумблякевич не відчув би того страху і розпачу, що зараз. Не було чого сіпатися, кричати ні це неможливо», бігати по хаті, вишукуючи нових доказів. Тепер просто усе стало на свої місця. Ось чому не бачив жодних ознак ХХ століття у цьому містечкові. Відразу сприйняв його як законсервований музей просто неба. Почав гарячково пригадувати, що чинили герої книг, котрі потрапляли в подібну ситуацію. Отже, бачив декілька пояснень. Перше. Внаслідок катастрофи якимось чином опинився в минулому. Друге. Опинився не в минулому, а в зовсім іншому вимірі, час якого відстає на 70 з гаком літ. Третє. З часом і паралельними світами поки що все в порядку, але це містечко живе іншим часом. Чи таке можливе? Чому ні? Адже воно ізольоване. Отже, нині, як і всюди, 1993 рік, а тут – 1913. Зрештою, мусульман так само далеко не 1993-й. Згадай, що казала Мотря. Так і казала, що містечко це населяють вар'яти. Щоб там не було, а розгадка буде критися в замку. Там же і знайде Мальву. Мальва вчинила розумніше, перелетіла на повітряній кулі. Тепер сидить собі і спокійно вивчає манускрипти. А йому доведеться плуганитися пішки через хто з неяких хащі. То ви, кажете, в замку зараз самі привиди? Так говорять. Тобто ви нікого не бачили? Ні. «А чи знайоме вам таке ім'я Мальваланда?» Побачив, як той здригнувся, як спробував гарішково підшукати відповідь. «А може, це тільки здалося?» «Я став таким підозріливим», – подумав Бумблякевич. «Мальваланда? Щось подібне... Е здається, якийсь острів. Ні, це ім'я. Ім'я? Не чув. А хто вона? Одна знайома, повинна бути в тім замку». «З привидами? Чому б нам разом не податися туди? Напишете репортаж для своєї газети? Я маю зовсім інші проблеми, не люблю пхати свого носа в...» «Але ж пхаєте?» «То й інша справа. Фінансові надуживання, махлювання, а тут... і невідомо, що на прибульця там чекає. Може, це щось страшне і гидке?» Мартин налив і жадібно випив. У мене в глухому селі живе старенька мама. Я не бачив її понад десять літ. Я можу поїхати і провідати її, але цього не роблю. Чому? Ну, бо ану ж я приїду, а вона вже померла. Я не винесу цього і не їду. Мені набагато легше думати, що вона жива. Тоді спогади про дитячі літа не ятрять душу. Мені так солодко згадувати її. Ви хочете сказати, що були у тім замку в дитинстві? Ще коли там була княгиня, так? «Нічого я не хочу сказати», – сховав очі Мартин. «Тепер я знаю. Ви були там у дитинстві. У вас приємні спогади. Вас вгощали цукерками, ви гойдалися на каруселі. Правда? А тепер не хочете цих споменів руйнувати». Мартин мовчав. Бумблякевичу стало ще сумніше. Був сам один і не знав, з чого почати. «Знаєте, що?» – звався Мартин. «Зараз я вам щось покажу. Тільки не тут». На даху. Ніч ясна і тепла, і небо засіяне зорями. Слухайте, каже Мартин, і ти слухняно припадаєш вухом до оксамитового живота ночі. Дивна божня музика лине у завмерлому просторі. Довкола ніде ані шелесне, тільки ти і ця музика. Подивіться туди, торкає тебе рукою Мартин, іначе будить зі сну. Тонкостанні тіні танцюючих пар проносяться під мельодію вальсу Музика обволікує і заворожує Відчуваєш, як тіло твоє наливається цією мельодією І десь усередині теж починає струміти вальс І закохані пари танцюють довкола серця «Дивіться, дивіться», – шепоче Мартин «І бачиш, що всі дахи ожили Всюди, де око сягне, сидять люди» Сидять цілими родинами, наче заворожені ловлять п'янкі звуки, а дехто з молодших беруться за руки і гойдаються в такт, і, здається, увесь нічний простір вигойдується в вальсі. Крізь зашторені вікна замку бачиш стрункі тіні кавалерів і тендідні фігури панночок. Може, десь там і мальваланда? Вони кружляють, кружляють і заворожують очі своїм кружлянням. Оце є вам таємниця замку Медовар, сказав господар, коли вони знову опинилися в його кабінеті. Не розумію. Усе містечко тільки живе цією музикою. Усе наше існування зводиться до того, що матимемо однієї ночі змогу вилізти на дах і відпружитися. Хто годину послухає, хто дві, а хто і всю ніч на годин відірватися. Який же сенс розкривати, яка ще таємниця криється за цими нічними гуляннями? А раптом, розкривши таємницю, ми все знищимо, «Але в мене нема шляху назад», – сказав Бумлякевич. «Чи будете ви мене мати за божевільного чи ні, але якщо я не дістануся до замку, то не зможу повернутися назад, туди, звідки прийшов. Ви чулисьте щось про море борщів?» «О, так, у дитинстві якісь легенди. На жаль, не записав їх». «А щоб десь поблизу було якесь море, не чули?» «У нас нічого подібного нема, я ж кажу, самі легенди». «Скажіть мені, чи їздили ви до Львова або до Станіслава?» «Ні, ніколи...» Взагалі з міста не виїжджав. Та зрештою ніхто цього теж не чинив. «Ага, то виходить, що ви живете в повній ізоляції», – втішився Бомблякевич, що знайшов підтвердження своїй третій версії. «Ну, не зовсім у повній. Якісь відомості дістаємо. Пан бургомістр часто їздить до Львова, привозить свіжі часописи». «А опріч пана бургомістра більше нікому не дозволяється?» Ну. Не так, щоб не дозволялося. Знаєте, якось ніколи над цим не задумувався. Живемо в такій безнадійній глушині, що аби вирушити кудись у дорогу, треба тричі подумати, чи варто це робити. Довкола таке страшне бездоріжжя, що інакше, як піхотою, нічого й надіятись кудись вибратись, Довкола самі ліси, яруги й болота. Як же бургомістр добирається до Львова? А він має свій одноособовий аероплян. Чи до замку теж нема доріг? «Тепер нема, позаростали. Там були піщані кар'єри, люди брали пісок, доти, доки після кількох обвалів геть усе не засипало. Ви собі навіть не уявляєте, що там твориться. Там нині сарна не пройде, не те, що людина». «Боже мій, яку я халепу втратив? Але я купив сьогодні карту вашого містечка, там і замок намальовано». Бумбляке вийняв карту і розстелив на столі. Мартин тільки оком кинув і розсміявся. «Шкода, але за цією картою ви нікуди не втрафите». Але ж карти існують для того, аби, керуючись ними, куди-небудь таки втрафити. Це не стосується цієї карти. Вона неправдива. Та хтось же її уклав? То й що з того? Хтось уклав карту, яку витворила його уява, але ця карта не приведе нікуди. Це не карта, а сувенір. На пам'ять про наше чудове містечко. Куди б ви, покладаючись на неї, не рушили, тільки дармо стратити час, а повернетеся на те саме місце. То така забава. Невже княгині і пуп з цього-всього -всього не знали, виріджаючи його сюди? Та ще й не самого, а з фрузою. Згадка про Фрузю навіяла солодкі обійми і любощі, але хутко за ними і ті жахи, які пережив на кораблі. «Чи не знаєте, хто б мені міг допомогти? Може, бургомістр? У нього є докладні мапи, тільки я не чув, аби він комусь їх показував. Можливо, якась гірська стежечка й веде до замку? Це колись було оборонне укріплення і навмисне так побудоване, щоб ніхто не добрався». А як же сталося так, що по смерті княгині і її сина замок занепав? Там почало страшити. Усечелядь, яка була, покинула замок, а недавно в замку запанували якісь духи. Вони заселили всі покої, мов келії, і стали правити службу. Але кому, богові чи дияволові, невідомо. Ніколи на жодній з замкових веж не з'являлося зображення Христа». Ну а згодом почалися оці нічні гуляння. Вони відбуваються не кожної ночі. Часом раз на тиждень, часом раз на два тижні, як коли. Але усі ми їх з нетерпінням чекаємо. Більше ж ніяких розваг у цьому зачуханому містечку не передбачається. Отак і живем. Ви ж самі кажете, що не знаєте, кому та служба правиться. А раптом дияволові. Тоді і ця музика диявольська. Усе може бути, тільки нікого це не цікавить. Аби ну лиш вона була. Оскільки живі покинули замок, то поселилися в ньому мертві. Це музика мерців. Хоча звучить вона так, як нечасто звучить музика живих. Вона й сюди, у розчинену квартирку проникала ця чарівлива музика. І раптом, о господи, Бумблякевич пізнав. Пізнав мельодію. Ну так, це вона. Пісня русалки з моря борщів. Яке ж разюче подібне їхнє звучання. Музика тепер промовляла особисто до самого Бумлякевича, лізла йому в душу і кликала за собою. Та ні, не кликала, хапала за руку і тягла силоміць через яруги, через нетрі, через скелі. «Коли потрапите до бургомістра, – сказав Мартин, – можете покликатися на львівську газету. Зараз я вам покажу. Ага, ось діло». В околиці містечка С є замок від давнього часу покинутий його мешканцями, через що перебуває в занедбанім стані. Мешканці остерігаються наближатися до заклятого замку, вважаючи його опанованим духами. І справді, вдень даколе де чути, як там правиться служба, а вночі відбуваються гуляння. Усе це можна було б піддати сумніву, якби робітник редакції, перебуваючи на вакансіях, не зважився на свою руч проникнути до замку. По впливі кількох днів ми дістали від нього через пана бургомістра реляцію, що він таки дістався щасливо до С. Але звідтоді немає жодної звістки. Пан бургомістр повідомив, що наш сотрудник отримав детальну мапу і вирушив до замку, але потім, на жаль, сліди по нім загубилися. Редакція в узгодженні з Географічним виділом Наукового товариства імені Тараса Ш Закликає охочих за винагороду відвідати замок і розкрити його тайну, особі, котра підійметься цього шляхотного чину, належатиме винагорода в обсягу чотири тисячі корон. Коли це було надруковане. 4 вересня 1912 року. Можете сказати, що вас послала редакція, розумієте? Не дай Боже, аби ви верзли несенітниці що мені, про шурботягів, про якісь генеалогічні папери в замку і таке інше. Вас цікавить одне – таємниця духів. Мусите все в своїй голові так розпарцелювати, аби не викликати жодних підозр у пана бургомістра. Мусите йому сподобатись. Я маю рекомендаційного листа до нього. Від кого? Від княгині фон Шурботяг. «О, Господи, забудьте, забудьте! Бургомістр з дня на день повернеться зі Львова. Завтра рано підіть до Майера на пиво і чекайте, коли прийде туди хтось із ратуші. У них і з'ясуєте всю справу. Вас мусять взяти на утримання. Так є погоджено зі Львовом. А як воно насправді, ніхто знати не буде. Бургомістр до Львова раніше, як за пару тижнів, вже не полетить. і заки вияснить, що ви за птиця, то вже будете в замку». Бомблякевич згадав про свого попередника і спитав, «А ви бачили того працівника редакції?» І вже наперед знав, що Мартин відповість, «Ні, не бачив. Він, певно, відразу з бургомістром сконтактувався». Тепер картина потроху почала йому прояснюватися. Отже, містечко свято вірило, що живе воно в 1913 році, тоді як світ уже завершував 20-те сторіччя. Але пан бургомістр, мабуть, у курсі всіх справ. Він собі літає, привозить їм старі газети, десь із кимось домовився, що йому передруковують, бо ж папір цілком свіжий. Але якщо так, то бургомістр ніколи в житті не повірить його байці. Він бож знає, який нині час на дворі. Воістину, можна зламати голову так усе заплутано, але іншого виходу і справді немає. Бургомістр буде змушений вислухати його історію і або підтримати гру і посприяти в мандрівці до замку, або видати себе і поговорити без викрутасів. Одне лише якось не лягало у цю вибудовану колію. Портрети графині та її сина в календарі 1893 року. Адже це ті самі особи, яких він зустрів на сміттярці. А якщо ні то як пояснити таку разючу схожість?